Și ridicându-se de acolo, s-a dus în hotarele Tirului și alesidonului și intrând într-o casă. Voia ca nimeni să nu știe, dar n-a putut să rămână tăinuit, căci, îndată auzind despre el, o femeie a cărei fiică avea duh necurat a venit și a căzut la picioarele lui. Și femeia era păgână din neamul, din neam din Fenicia Siriei, ei și îl ruga să alunge demonii din fica ei. Dar Isus i-a vorbit: lasă.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 la Marea Galilei prin mijlocul votarilor de capolei și i-au adus un surt care era și gângav și l-au rugat ca să-și pună mâna peste el și luându-l din mulțime la o parte și-a pus degetele în urechile lui și scuipând s-a atins de limba lui și privind la cer, a suspinat și a zis lui, E fata ceea ce înseamnă deschidete. Și urechile lui s-au deschis, iar legătura limbii lui îndată s-a dezvegat și vorbea bine și le poruncea să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea, cu atât mai mult ei îl vesteau. Și erau imiți peste măsură zicând, toate le-a făcut bine, pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească.